cuvânt de învățătură de la Sihastru de pe muntele Targăului, după ce am învățat de la părintele Ioanichie Bălan că istoria unei mănăstiri are în centrul ei viețile și râbna schimnicească a întâi ei, în jurul cărora monahii se adună ca turma în jurul păstorului, ne-am oprit în pritvorul chiliei părintelui Cleopa pentru a căpăta învățătură despre suflet și despre pătimirile pe care el le suferă după desprinderea lui de trup. Să văd demoniac, păstrați linia. Să știți, așa vreau. De când a pus gând de când a pus gând, în Domnul care vă păză, de la Dumnezeu cu botez, vor scris gândul, o să te la această cu care a venit. Vă numara pașii, eu cântări și eu mătura ca așa nu i-a făcut către Crâșima, către Sfintele mănăstiri. Sfinte de mănăstiri din mediă asta în la poate de muntă, ca niște limano pentru curăile care vin cu bosite de pe mare ca să stănește. Trebuie să știți mai. cum a venit până călătorie, așa de dată noastră, eu călător. Nimeni nu rămâne aici. Dacă v-aș întreba acum, unde sunt rugenii care au trăit acum 300 de ani pe Pământ? Une mă, Sau care au fost 100 de ani sau 200 de ani? Știți că nu știți ce se spune? Trebuie să-ți și noi plecăm. Viața pe Pământ este o trecere. A treit Adam 903 de ani, de că la moartea lui a venit arhanelul uriis din cel. unul din cele șapte duhuri. A ca că te nu e cumva? Da, ne, Adam, cum te-a de viața? Așa, Doamne, cum aș intrat pe ușă Șașa și aș ieșit pisele? După 900 de ani, viața și viața noastră, umbră și Dan, nu ne spune, Duhul Sfânt. Zilele mele ca umbra s-a plecat și eu ca iarbă mama sau că s-a că ca fumul zilele mele. sau omul ca iarbă zilele lui ca floarea, câmpul și Da, dacă îmi plecăm de aici, ce-am pus în trage? Ca treia de după moarte, mamă, trecem în fricoșată de vâmea nevăzută, cu cine în dumneavoastră? Să cântăresc și gândurile noastre, și cuvintele noastre, de la trei ani, de că ea de i Și faptele, și intențiile, și tot. Am să vă spun din caz de venit. Drumul sufletului, de, de când iese din gura noastră, până la pază de din Ca să știi de de aici drum, nu scăpăm, Tot, tot, tot trecem pe iese drum negre nimeni nimeniam de oameni nu poate scăpa de așate călăpuni. Să știți, am începe cu copederea Sfântului a Siru. când moare omul, vin atât la cât de păcat a făcut omul, și atât înger bun, cât de foarte bun a făcut. Și este o mare luptă între Sfintele Puteți și Duhul Răutății, care din care să pui iara pe sufletul, să ia sufletul. Și când sufletul de lumea e toată lumea, cum a Sunt Ce va da omul în timp pentru sufletul tău? Ciar de-ar toată lumea, nu face cât sufletul tău. Deci asta e nu are om. Ai văzut că sunt o seama de oameni că nu murit, cade în comă. Și asta cade în comă. Acade în comă este asta. Și o pe dumintea. Nu te mai cunoaște că ești mamă, că ești tată, că ești tată, nimic. Pierdut, nu te cunoaște. Dar și pe dumintea, așa la la moarte. O văzut pe diavol. Dacă nu mă îndrag ar veni aici, între noi acum, tot murim. Nimeni nu rămâne viu, așa de urât drag. îngerii care a căzut din șer și el dacă o sărit săracul când e în patul mortul, o zărit apă gata, își pierde mintea. Altul nu cade în com, dar și băi să o regalim, mă, nu poate vorbi, tot de altul, o pe dracu care a venit și se luptă să iasă. a sună. Atunci vine și moartea mama. Foarte groane că-i e venit cu un pahar, și când nu a ajuns la noi, atât de ce cască gura, înțelegi, și ne-i dă pahară mulți, cât e de amar acest pahar, au un de biserică, a luat trei mare, Amarul este acest amar, cum nu este alta mamă. Dar să întrebăm pe Sfânta Teodor, Catea cu vâmele, duc când îi spunea lui Fiul Grigore. Fiule Grigore, când am luat paharul mort, atâta durere și mi am avut, cum mai luau un om gol, cum l-a făcut mama lui gol? Să-l bagi într-un cazan cu când n înalt, mai înalt decât el. Și cazanul se e roșu și plin cu jarate pe deasupra mâna, vezi de o scânteie, cum mă -a fi? un cărbune, mă rămâfi, si pui mâna pe o pletă, aleu! Și Iacob, sa-l bagi pe un gol, cum o a făcut mama lui, într un cuptor de fier, într un cazan cu fier, si-l stai Iacob. Și atâta durere am avut, când ne-o dat paharul meu. Si noi ce-au Sufletul a ieșit dintr -o. Noi am pus trucuri pe o laiță, pe o masă, într-o tecle, unde vrem. Sufletul a ieșit seara. Ai văzut cum îi turna Sufletul de Dumnezeu în corp? Ai văzut un fer roșu, o șână roșu. Când ai pus ma... De ce? A intrat focul în toate fibrele de ferul. așa e Sufletul turnat de Dumnezeu. Păi, în toate fibrele, de aceea că nu putem spune un pânsător de afariu, un, un mulcător de pure, ce de -a peste -supri. Și dacă numai atâta ne doare, dacă n-au trage pe tot sufletul din creier, din inimă, din plămâni, din oase, din vine, din toate și s și durerile la. e la moarte, a cui limbă poate să. -i. Și când o ieșit și cine afară întâi? Îngerul făzător, de ce e, vă rog, când faceți dimineața sau seara, mamă, sau zâvă sau oriunde ești, pe câmp. Rugăciunea nu-i condiționată din loc și de timp. Adică acum mă porugă, dar mai acum nu. Sau în locul ăsta mă porugă, dar acela nu. Nu, mamă. Ai auzit ce spuneți 102? În tot locul stăpânirii lui bine cuvențează Sudea pe Domnul. Aia auzi ce deci, deci, 33. Bine voi cuvântate Domnul în toată vremea. Pururile lauda lui în gura mea. Ai auzi pe Apostolul Pavel. Ce ne Dar și, rugăciunea i rugăciunea e hrana suflet. Vezi cum nu putem trăi fără aeruita, fără mâncare, fără apă, fără odină, fără căldură. Așa nu poate trăi sufletul fără rugăciune, deși aceea îi este ponoșită neînșertată, nelugată. Mâncava Raiului, așa cum vă văd aici, vă văd în Rai dragul mai. Venit de, de pace, ne depărtăm cu regret de părintele Cleopatra Duhovnicul, la care găsește alinare și sfat oricine se ostenește să facă drumul spre Sfânta Mănăstire Hăstria. Ne despărțim doar pentru un moment și de aceea care, frați într Hristos ne-au prilejuit pe parcursul a trei episoade să aflăm oameni și locuri asupra cărora mila și harul lui Dumnezeu stăruie, dându-le strălucire de steacă pentru sufletele ostenite de căutări sterile. Sunt să putriga, o cu am luat și l-am început și-o putriga, asta am zis. mai bine, e mai mai O hâră, am a rupt-o, tot anul așa m-am unicat. Și-am stat de zile cu gips, Patru operații am, o mână, dar nu știu ce-o răm, am fost preasă, suntem fraze la mănăstire, cu mama. Tăi muri că murit că lungul mama mea. 6 fraze la mănăstire? Din câți? Cu mama șapte. Cu mama Nu mai o soră s-a căsătorit. E, e trecută oastea domnule era cât din șoară. Da. Ies cu mama. Dar este de mama Este nou 19 19 De 19 pai de pai. Ei o de mult și o fac de mână. Hai băi, nu stau acolo de mână. Asta e tot. A, o, o, mai o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, eu mă o, o, o, o, o, o, o, o, Doamne ajută-mă! Dacă o voi mie la Domnul mai văd, și prea și în Mame. În o de Ne-am mai cu lui să ne aducem și un mic calendar cu Părintele Stăniloae. E era 15 și lui și soție lui. Vezi la motremit, răspunde spitalul Elieas, pionici, macar se-a luat la Eu, când am stat și zuc din părințe, îmi da, mașina, măi, mă duc. Am cunoscut, chiar au văzut un domnule de aici, și am cu totul și el se ducă la maș. Și când mă plec, telegram-ul, a da, nu mă mai văzut, ia ca să. Trei ceasuri înainte de a muri, la capul dânsului. La capul Da. Trei ceasuri, ce mai mare că ortodox din țară. Da, și din lume, cred că. Pentru folosul și-a cărugărilor, și-a poporul, cărătorilor, și-a eu le-am le eu le-am făcut, eu le-am de eu le-am eu le-am făcut, le-am le au făcut, eu le-am eu le-am făcut, a le-am făcut, eu le-am făcut, eu că am și eu și cu făcut, cu le-am făcut, eu le-am eu le să mor aici, o, o, o zi, ne un doi. Da. Când nu dopea, ne ducem prin s-o dușem. Da. Preotul Dumitru, du prezintea Maria, că ea m-a da. da. da. da. da. da. vine cu parc de galerie, vine cu căzii, da, aici. Trebuie câte o, -o tămână, că veneam. Mm -hmm. S-a dus. Vine la plec, dar, că noi și suntem călători, unii. sunt drău, ne duși, suntem. Wocli, o vizită. Vedeam cu... De luat vedere. Vede. Adică să... ...mă de film. Să facem un să film. Să facem un film. Divideu în Măgă. Sunt la Tăgântul. Fotograția scrie pe Cleop. Ai toate imaginea. nu am Am vrut să, să le ne spuneți pentru tineri. Pentru tineri. Din și din toată lumea. Câte ceva din viața Sfântiei poate să M-am întrebat aici cu prim-ministru, Băcăruiu. Uh, cu fața, cu tănii, ne-au împlut, așa n-avem nii scaune. Stai, dom'lează, era, moșneac, era putriga, uh -huh. aici, o moșneagă, a venit la două stămâni. Și te-am văzut la un televizor. Deșine bolă mă dăc, vine pe televizorul, am eu grijă la televizorul. Că <laughs> <laughs> vedeți că vine atâta am un sală așa, e mai mare, dincum. Am venit să te întreb. Să-mi dai o sfată, ai la un pătrigai de moșniac la o de cu sârmă. Lumea da. ta care conduce acolo tot. Nu, am no da to nu plec, dar totuia eu și pur mâna pe creion, chiar era ajuns de M-a dus la două nu avem nici ce. Eu mă știu cum e ministră aici. Eu nici ce n e de cu patru mașini. Și deci a plecat la sigla și a plecat vara a fost pe neam, seco, cu toate mânăstele. Uh -huh. Domnule, prim-ministru, n-am să-ți un sfat în el. Eu, nu, eu am nevoie eu de sfat. Dar am să-ți un sfat a Marelui la sână. Sfântul Vasile ceal Mare numește biserica gura așa de foc a Duhului Sfânt. cu cuvintelor și ociul biserici. 60. Sinte Părinții. Sfântul Dubațărici. Sfântul Dubațărici, mare, mare și din e Ubu. Din Aleșandrele, Păpânul din Altădă. Ova de care e cea mai mare înțelepciune în lumea asta care ar păzări omul de tot păcatul? Și-a duce la întui, Și-a crește. creștin. O e Ubu. și mai înalt înțelepciune care te păzi, de tot pe și te duci la mântuire, la mântuiri, să duci, te duci, te duci, și se cai, și stai aici pe doamne, doamne. scrie, eu mă știu, să-i zic, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, spune ei, ei, Și ei, ei, ei, de ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, tot Păi, de cum vii să înții ta conducerea țării de acum? Cum să o văd? Să dea Dumnezeu să văd cum au văzut toți cei care o trei înaintea mea. Dar să spun eu câte legătură au avut conducerea țării cu conducerea bisericii. Suntem creștini de la anul 101-103, primii creștini, coloniști romani care au venit. La taie la Ardeala, la Neara, timpul -o găsit, de ceva. Asta-i mesajitul, că s-au găsit cu paitul lui din care-i l-au Da, da, Scriat pe el anul 105. Și răsânirea Domnului Filinsului. A fost Pavel, apoi s-o capul, că a fost unii s tot trăie capul, apoi, la România. O capul de 3 ore în sus, așa, așa, așa, și așa și 3, zboară, în de St. Pavel. Și sunt pietru a cu capul, acolo i-am văzut capul pentru așa-l parcă n am băgat 77 și ne-am născut creștini din trei popoare păgânie da și și 60 dar iată cât o prinț rădășina credinței lui Isus Hristos în poporul nostru și sunt de toamnei predicând în dobră lumea, în sitiul minor. El face prima episcopie de copilărie. Iată și a fost primul pacea de Constantinopol. moare și rățenit, ca și fratul Petru. Da, amândoi, frate, chemat odată la Pescari, amândoi urmau de tot, pe apoi rățenit, urmau până acolo de pe Da, Dar uite că am fost la mănăstirea acolo, mici Misa și alma! Pa o mănăstire mare. Și mormântul lângă Distel iar azi de acum momentul umergia chiar mai aici odihnește din ne și cum te mama lui a veche el dom mare marcel în ardea și ia că la probă la peturare mănătea probut e eri îngropat aici a aici o din ne roba nezomonă și Maria Olcea, mama lui te mare ei dom nere că Vedeți cât de legătură a fost ca tu cu făcut Ce faci în mare după ce faci atâtea mănătări, și faci mănături la Puna, pentru ceri două i care rămâi și copiii tată. Alitanul la Puneamă a fost ales acolo 100 de ani. Facă stradă la mănături mari, mai mare ca ne-am întâlnit aici. Și își face mănături lui și la copiii tată a unui mănătar și... Aici de-aia ne seara. Vasile Lupu face catedrala așa mare în ea. eu l am. Treacă, e o preștepare, ei, face monument pentru tot acum. Mubilești! Fac mănânță prin deci, de atunci în vița. Spectat, în afară, cum mai văd vin în afară, vin în un doi Misterică. De ce de ei? Iar e salul la de aici, la. la, la, la, la du-te după ce faci mănăstirea, deci faci mormântul și el și o în alături de mănăstire. Erau doi. Avem doi regi binecuvântați de Dumnezeu. Carul I a scos independența de Surtus la Plevna. Primul care a pus teagă pe cetatea Plevna a fost Walter Mărășunea, un capitan român. Cap dar istoria. Dar când au plecat acolo, când plecăm, da, de la tur de 300 de ani, de la Cotan din Bâncovianu până la am presală să văd simțirea de la Pirgă. Am două. Când au plecat, în norte la Pirgă. Dacă au fost zei de am de ofițerie, am am două. Așa, două unii de și ne-am bagi. cu Dumnezeu. L-a ajutat Dumnezeu si a scos că ca pe tem daj de la punea domn sanarios din Constantinopul și gresi, care da mai mult toți de țară, mai bine, pe celalata mai mult. Pai ca Domn Necuza a gasit tare la neam și la seco, state in manastirea, astea manastirea a facut in la noi și eram aproape ocupata, esti de anis, expostat de un tu si de alta. Daca arul noi am a intrat în tara și a zis, nici el se deu. Hai, acum de un un pentru că nu mic fără Dumnezeu. Ferdinand au venit cu S-a făcut România mare, deci a fost sărbătoare asta acum. Amintirea de 90 de în -a -a. Da, de la Da, zic Ferdinand. Când ești și mă e Maria. Eu, adică, nu-o plec ca părintele. Că i-am fost prieteni muncă. sunt i-am văzăvit, am fost prieteni din cunoașteamnă. El era la infirmerie și l-au dat la bibliotecă. Au plecat patru searațe, trei, și n-aveau bani. O făcut o șerie la regina măniei, le-au dat bani, treci șapte. Le-au trimis, că e trei încă. Ea ca unul din acești o plecată, s-a făcut sfânt, făcător din Suntul i-am văzăvit. Și era în două, Claudii de Levianus, Noltoșcu, Ioan, și eu nu-i am sărași. Dar el a ramat și a făcut sfânt. Câte mare șerții înainte-o Dumnezeu, a ajutat unul să facă sfânt. Și vezi, lumea ta conduce țara, dar gândul era la mormânt. Băi, să fac o mânătie, să-mi fac o mormânt, când nu mai mor. O trecut deși 600 de ani, noi îi pomni încă ne rugăm pentru fericire, și deafururile apomenite, titurați cei sunt tot la Ei îi în altarul bisericii și zi sunt și după atâtea mii și mii de liturgii care se fac în bisericile lor. Vezi câtă era? Am un doi reget înglobat, am plăzborul bisericii, curtea de ani. Doamnești vă pentru te Era mare, dar să gândeam mânii, îl mă duc, am o si am o să fiu pomenit ca și ea mă dă. Am luptat în veci în veci, nu mă mai întorc în acolo. Dar femeie mi-auz, auz, fă și to-o mânătării, fă, to-o mânătării, îți plage, îți plage, îți discoteca, nu știu ce. Fă și tu, m-a făcut șteva, m-a făcut mi-am vedea, ei îi spune. Da, zic că uite, veci și legătură a fost între conducerea țării și noi dorim această legătură spirituală în care a domnit Domnul noștri, ortodori creștini și a făcut mare legătură cu Dumnezeu prin biserică, să rămâne și cu Dumneavoastră cu și, și vin după Dumneavoastră, dacă nu stăm când mâne plecăm. Părinte, n-am venit Îmi pare foarte bine. Mai face și nu știu ce au putut părinții. Părinții mai fac și face, dar ei cam face, și de ce? E că i-a ajutat lui aici. Păi zic, au venit, ce zic vă spun? Eu vă spun așa și înțeleg și eu, că o murit a putere, putut, dar mâine sunt grob. Ce să vă spun? Doresc să zic și dumneavoastră că a te mare, ca va cei bazara, faci mănătirea de cutie căldura ușar mare, în biserică. Și acolo la arnota unde l ne-a dus de un soldat, i-a dus el Matei și i-a oprit tujul și a scăpat. Matei, acolo a nota arnota și a făcut mormânt acolo. Unde a făcut ne-o din de la moarte. Vezi, prin mare, martir și voivod și își pune sufletul pentru dreapta credinței. Vezi câte legături era de conducătorii și te era convins viața aceasta e umbră și Poți să fiu Andreege împărat mâine, am plecat în grup. Așa să vă fiți, cu o sântul bătării. ai mormântul înaintea ociilor. Și ai să fii cel mai mare tito la mână, fii și cu tafă. Pentru a. tot am aliat de credință. Și ta a zis de pe mine, dar eu tot mă rog, eu, știu eu. Am mai dat șurcul la biserică, mai dat, pot să mai faci. Că mâine vine moartea. Dar din viața Sfinției voastre spuneți-ne câteva cuvinte. Nu-mi dă din... voie Sfințul Părinte? Ei, acum așa, ce se poate spune? Prea Sfinției, <laughs> Că ți ar spune cam 3-9 ani și 7 luni în creierii munților. De 3-4 ori a vrut să mă omoare dar n-am voie să spun. N-am voie să... Da, că la pustie, în singurătate, luptai direct cu diavolul. Ei, ei, aici vorbești de drag și acolo vorbești cu diavolul. Știi, eram la Vadul un singur păduraj știe mine. Max bra, El m-a așa de a făcut și bord. Eu știe, munții pe acolo m-au dus la pădure regale, la domeniul coroanei. Era protecție divinătoare, atâta ursărie era. Atâta 6,5 metri, și luzi, de bucate, și nici lucrurile nu era voie de făcut. Domnul, domnul, au pus Dar din ce cauza? Ați fost persecutat? Am fost de patru ori arestat de comuniști. 4 ori. Patru ori. Și pe urmă, pentru că spunea să nu mai vorbesc. Eram în stare de dar aveam 8 mănăstiri pe capul meu. 6 de și două de mai. Cu totul nu vorbesc, dar eram în Bocovina, acolo, în și vine atâta lume, am făcut-o în în Ogradă, cât de mare e biserică, mai mare ca la când nu mai Când numai încăpea lumea biserică și vorbem, grădă era biserică, acolo atâta lume s-a am pus viața ca la noi. Patriacul Iusinean ne o cheamat și am plecat cu 30 de căluguri de aici. Duc ce și mi-o în mănăstirea ta când eu e stat să o facă spital. Cu cerii, cu, ai văzut la asta, cu da. două etaje, și mai fost spitalul acolo șaptezei de ani, înainte de primul război, mondial. Este spitalul, mă, mă, ăsta, și mie este spitalul cu un pădut. Du-te răd, de că n-au prea fericit. Mă duc. Dacă lucrurile mele nu le simbi rânduiala, ca aici eram o sută și vă treci de viteze aproape. Fă rânduiala să, -să nu ia să-i Ia biserici reusarit. Că la noi temelui, asculti, băieți, picul suntul lui și pe darul omul, și cano, cu tare, ca și în temelui, dar nici la 1514, 450 de ani de când nu-ți mănca carne aici. Și aici, când am venit eu, nu era un pat la călugări, tot pe Pirugări în jos, și pe scaun, iar patul era care dormea secrii. Și știau toate salțiile pe de rost. Așa am afucat să-i Ei, ei, ei, am venit noi, doi, mai găsesc, așa, mi-era 14 bătrâni cu bărbele până jos. Aici se înduiau, lasă-ți niște ascun. Danesii, iată, unde cu șapte căluguri din Sfântul Mândi de Anor de Vinit și o stat în Vordăie și 50 de ani aici. Într-o Vordăie, ia de-aia un paraclit, un peșor de alături, un peșor și un peșor. Şapul, când am murit și şapte sehastre, o strega la ne Neamţul, când a murit cu violul pe aici 1200 de căluţi, 482, numai erotonit. mă neamţul e cea mai vestită, cea mai mare și cultură. Am fost pe Suntul de Pensionarii, nu am de la neamţul, de părit de la neamţul. fost un de cultură, mănăsterea Și am văzut de stare, tu plângă la mine, n-are foarte greu. Păi. A mai fost un genatic, nu mai a mulți, și am băieți, pe 40 Și ca acolo. Ei, trebuie să știi, mănăstirea mea, când m-am dus acolo, mi-au pus la senod, unii merg pe endirecție, să pui regula să în toate mănăstirii care a pus. au pus, mi-au pus multe, sunt de Ditul. Așa, eu i pus numele acolo unde m-am dus, fiindcă era mai mult din mănăstit. Aici era post de igumet, eu ior ior am Și fira de era totul la era postul de stare acolo. Aveam Răul, Cămâșdani, Orata, Sladna, Până tâi de mai, Râșca sucul, am la, la salnea, și Bata Moldovită. Am găsit trei călugări la Sladna și m-am dus cu 30. Și a, a, în 11-10 ani aproape, M-am stat 137 acolo, când am plecat în pădure. Tot m-au arătat și îmi spunea să nu mai vorbesc. M-au bătut la pătâșeni, moncism, mi-au pus suții de lumini în, într-un bordei de ciment. Și nu ne-au dat măcar 3 zile, trei nostri, este multe de vorbit. aici. Și atunci ați plecat singur la pustie. Când am scapat, au spus să nu mă duc la mănăstire, să plec din mănăstire. Și nu cumva mă duc la patria cu patria, cu sunetare, cu ministerea, mână mână cu Gheorghe Vedea și-a pus un securist că am ieșit de la încesoare. Așa merge cu mână la spate, facea că cumpără de prin flăziceni, de prin oraș. Și când am văzut că eu am făcut, când la încesoarea aceea biserică, am făcut înspre conul și s-a dus înapoi. Dacă facem pe Băraia, știe că plec la București. Și urmăm metode, de el a dat o zeală, mă pui în libertate cu patriarhul mână, mână cu tată, Căi câte am trebuit cu părin. Dacă le-aș scrie, aș face o carte cu mici, de mi Eu, încă 4, de Eu sunt la că 3-4 zile mi-au pus 300 de becuri în, în, în, în celulă 60 de cement, și mi-au 40 și mi a dat o linguri de apă. Și când m-am băgat acolo, unul Polar mi-a dașit banii A dat, și bani, aia prins Bocovina de Misesuizi, era un judan șefăr. ai sabotezi economia națională a țării, câte de cadă gheori de, de mâniei și oamenii pun tapiena jos în fabrică, nu pot să lucreze, că se spune cu sărbători mult, fel de, de motive, da, he, he. Mă, merg cum am ajuns până aici, o scânteie de viață. Și eu nu avem decât studen. Acum mă rugam plânând, era și frică, era și meni. După trei zile, da. să nu mai vorbești. Să nu mai vorbești, că a făcut Bocovina de Meseșescu. Cât e de o gradă și e de mare, aveam întotdeauna două, trei oameni la, la predică sărbători. Vă convine așa mare și vin de acolo. Și-a venit, s a searat. acolo, văd văzut că eu fac pe pe la ca și eu, fă încisoare, am sunt așa de tare a slăbit, ca că cărlă, lângă jos, nu mai termine. Și-a trecut o mașină cum și fie asta de acolo, cu o Și-au făcut semn așa, o mare, și, Părinte, mai vin de spital, n-am. Dacă vrea, ia-mă mai până la cornul Hai, părinți, mă pus cear în cabină cu el să Dar de unde? De cât sunt la o mănăstire. m am dus la cu până la Mării. unde mai erau 10 km până la Mării. Chiar sunt ce-i întreabă. Și acolo, <coughs> Mării, a lucrat cunoscut. Unul pietre a pintirii, put ca lucrărița. Și m am dus de la mănăstire. Și am întrebat pe părinte Marcu, de și el a fost putonier major la Ministerul de Informație. O muri la Puna, ah, că nu lume. Deci nu, nu ne-au pus atâtea lumini? Știți, am acolo, uite, așa băgam cât putem în noi mâna. Că e întreagă în creier, mă durea creier. Și ca să-ți pierd memoria, nu vorbi. Extra. Ca să nu mai poți, nu mai știi ce vorbi. <laughs> Câți vie. Trei astăzi, că să îndeie drumul, a patru vine o doamnă cu părul roșu, cu regidul s și când am venit eu pus mâna pe bec, și l pe voi, om a Eu în bec. pus acolo să mor, știți, că sunt nebuneri, să să, strâns, să nu mai Și când o pus mâna pe bec, s-a stâns becul. ce mă pe mine? Nu mă Mai eram. Mare bine ne-a făcut Dumneavoastră. Mare bine. Dacă eram eu, ca eu secretar de securitate, nu era arestat Dumneavoastră. Iar atunci domnului comandant a să-și are iertare. Eu sunt fata lui Open Când au venit comuniști, tatăl era de dat. Era de retru, făbri, cele mari de interes de, de la găinește, găinește prin de mânătere, cu oa 3, km. Și el, când au văzut că vine să-l confiesc că a bogat, era ceagut, o au adus la mine cu mașină, de noaptea au carat. Mobilul, hăinărie, bani, am pus un postul biseric, m am ascuns, când a venit n aibă ce-i l-au scos și l-au dat. Și eu eram de patru ani atunci. Nevață mare, bine, toată averea noastră o ramasă la nevă. Și eu am fost la București, dacă eram aici, nu te-arestam. Tu mi-ai dat părinții lui Clauba, care ai fost arestat. Da, dacă e. Ai părere, domnul comandant. Îi pare părere. Dar eu, nicio, o să la București. Eu, nici am mai la acești și nu. anotul, si pe Legendă, care scrie că da. Eu nu știu nimeni, am eu, am că s două, duc si du la Patriacul cu s-o la Gheorghe din la istia mari. Si-o duc tot de drumul, aici dintr-un de eu iertare la mine. Ne-ai luat stocul de la vânt, dar eu fac totul o de pentru mine, prin am trecut, da. și l vine pe pe pe Părinte, Părinte, multe Ia, ca, ai să ești liber, da, să nu-i spui lui Ioneraus, că te-a mai păi că acolo nu Nu spun că dacă ai după la noastră, era mai gata. Dar ne adunc aminte și a o dată, aici, a, la Săcibuneam. Era predică la Sinti Împărat cu Tantin și Ienea. Oamenii de arat, de prășinare, om, tot o grad. Eu știu am la din dar nu încă pe Miserică nici o să au pus omnii mesele din trabe și o pus fa afară, de pe mese, că nu mai încăpem în biserică. Și eu, și eu cu noi și cu șapte, ochi părinte, frați de pleut. Și-am dat acel Sfinț Împărat a intrat în memoria român, și a tuturor popoarelor creștine, că a fost împărat și creștin și a dat libertate de Se să dea Dumnezeu și conducătorii noștrii de azi, să fie ca Sfinț Împărat, să nu fie uitați mei de să fie ieși pomeniți. Și atunci m-a unul din, din poporul, din mijlocul poporului, m-a fotograțit. Eu nu l-am curând, dar Vasile Miron, care era cu stâna la noi. Păi, cine era aceea care m-a fotograțit? Că-i de la securitate. Că-i negnat de la securitate. Că-i la securitate. Numai ce vin două mașine la securitate. Hai, mă luau adevărat. Și mai bături, mă îl nu trebuie să asculte lumea de noi până nu fi ca în din Germania. N-am spus așa, am zis să dea Dumnezeu să vă întăleați în credință, să fiți nevoie de pomeni de ani ca cortat în Germania, dar să faci lui. Că -t -t -t. Ea, bucătea, t t și să aveți e lui. tot. am că am și am fost odată arătat la paltă în București. Pată Iacu după că m-a scut din, Cri, din el o trebuie după mine câți, că au că e o mănăstire, că mi o dat, s-au montat atacărui, am pus stareși, cele de mai, să râși era, era pus și avem mult pământ arab. Și am adus mașile de, de la Iași, de la Bânulă, cu stareța, că acolo o să râșe, murea de frică, acolo n i venit. Le am dat ca primire și am pus, o adus 230 de mași, am văzut 150, am trimis duhovnii de, de mine pe care nigri, chelii, s o regulă că la noi, am scos mâncarea de carne, uțineam la mezinot, sovedania săptămânală, cuvânt la masă, viață de ori, o pun o masă și o biserică, tot ștepii cu Sfântul lui Savas, dacă asta e temenie, că am fost în Sfântul Muntei și am dat tot acolo, tot această regulă, am fost și în sirbe, și în murgare, și în grege, este o am luat-o pe la Sfântire Locul, acolo scrie pe un în am dacă ați găsut -o. Ei trebuie să știți, acolo că m aici la după potrii patru zile, când m-au dat, au după patrileaful. Și -o dat ori în Sadoveanu, era președin de contul de mine. Fărinte, Ieri se au venit și o ruga la mine, șerpul de coletări, să nu-l spun că nu mă bătute, mă bătute, mă bătute altul. Nu-l spun Domnului nimic, da, dacă vreți să-mi da, dacă nu duceți vă mai departe, unea vieță, ce ce-o, unea vieță, că Mântuitorul lui, dacă i a dat până la prășut. Și le-a dat până-n sfârșit, altul. Și am venit acasă și am făcut că, cu Lujutorul Dumnezeu, omit de la care la București, nu, unde și-a fost securităță și ne-a luat stocuri Nu, eu s a dus și a spus că s La pazărea acum eram? Eram cu o jenică, unul a sânii, papa de acolo, calculului, care la techeri. Așa-l-a făcut în viața lui 14 ani închisoare. Fratul Fratele fost generat pe timpul regional, fratele. Și el era necăpturit, el la mănătirea de la citoarele Doamne, dacă mă scuz că L-am primit în mănătire și de ani angel. L-am călugărit, l-am făcut deacul, preu duhovnic. Și a stat cu minimum ani, ca să de de Duhul, de la Ialubit. Când am văzut că moare acolo, dacă moare nici în n-am singur. am dus la muntele Gereleu, la o vădură, -vă, victoria, la îmbătrâni. Atunci, a, părinții mă, cum eram de vot că sa răco de mea. Șapau avea un frate în țară care, și chiar l-au fost împușcat fără de genere. A undeva la Bruxelles, no, pro, pentru că trei tot eu dau. Eu spun de că neoaldos, împușcat erau 300. Și eram cu fratele al Și când enim poli eram târco uite de gaz, șandu neoput -am, ne am făcut santul. Trajoile aceasta pentru mormente, un șoar de trei metri din naf, la. Eram atâtea Și Când se ne împuște, o o de stat, pe loc se împuște și numai. Nu. Când o numara din capul, el era cu fratele el o cica cu aici care scapă. Și eram, eu opușcați din cap, tătul că de-o dată jos, acolo unde-i e... Că e ceva scump, asta înseamnă la acul. Și eu, dacă o să-l fac, mă fac. Călugă, e să-l Și apoi eu, unul. Am mai cel mai mare duhun, e pe acolo. -l -o făcut, așa, -a -a, că l-au făcut, dar e mai mare, dar e un patriarh. Tată, domnul tată, lumea a dat, dar nu mai poate și Are o bază și el, dar... Mai cu 2 ani mai mic. A zlat zni, mă rog, am le-a dat în ești, unde l-am făcut. La uh i -huh. Da. Că aici ai da. făcut călugă. Dar de aici, de pe. Din părțile astea au fost mulți, mulți e, pusnici, A mulți fost. pusnici. Când am venit eu aici, am găsit pite 50 de pusnici în pădure, 50 și pe 39 de maiși. Una era fiicul de ministru, Maica de Novia. Și avea acte de la carul întâi, 60 de ani în pustie avea. Mă dușeam cu oile în mănătire, că am stat la oi, 11 ani de la oi, mă luau și m-au fost tare, tundeam oile, când am zis, 42. Mă întreba aceștia, prin pe Bulgaria, prin pe Grecia, prin pe Italia, unii, unii prin Serbia, unii predicau și studia, îi zic, vină la mine să-ți să studii, studia, oi 5-le-am într-o gluga, uite în amintele, o vezi, gluga de la oi, că tu nu era dietă din acelor, o vezi, Alta. vezi? Așa o, o punea că vine ploaia, ducea meie, că fata oile, hrana. Asta-i studiile mele. O cintă așa și bătul de corne acolo după acolo. Că l am purtat o ani la oi. Că eram un asută ani. Păi în Galaxiuncu, păi înceam său. Câtea, pe câtea m-a trecut mila. Da. Și ne o luat acolo Patriacul. O trimea după noi pe părințile, așa era, directorul asocianței creștinii din București, aici era capitanul aviator, Sandu Tudor, a, -ta, a -ta. O murit la Aiuz, a început să-l în Patriacul de la Canal că s-a Canal 10 ani, Patriacul Iștinea. Ați mers că a ajuns pe tronul care-i sta la Sfântul fost de unul, pe tronul dacă De da, da, da. două licențe. Calămiam o am avut cu școala monahală, la slavna am avut, avut, avut 4-5 ani Antoni Pramadeara, nu era profesor la școala monahală, îmi învățara am avea 8 de băieți la școala monahală și ea gherogi licențiat tot temurare, Ai, de moraru, cum reușeam eu de la. Doctor în teologie, era o școală ca de și teconomie comite. bate un șevduju în ată facultate. Băieți și treia eu șim Era școala se reoade cu nu uite, ești temporară, de tot, că dacă era tău licențat, ești ea. nu puși pe mine că o, o șugă în că stai de acum în frunte. Păi ca l pe Antonia Radiaco, i-a lovit în mănăterea, avea două licențe filosofiește, pleacă vioasă, dar lumina așa de tei, a fost creată sau necreată. Antonia credea că nici atât, nu știu. Lumina, așa, din ei a fost creată, dar nu cu Cu cuvântul nedoșadă, ne dă s să facă lumină, așa Asta mai bine cu asta. Dacă el era cu petrolul, era de 2-3, era 3, de 3, de 3, am de în de am de de de era din roate, banan care duhonilă dintr-o de lume, ne-i dă să audă. Tolicentat, era ras, era pe om blag, tolicentat, un cârdi profesor. Și am aflat pe 100 de ele la școală. Când am venit de credul ăla, Justin Moses a dus. măi, dacă pare rău, îmi pare rău ceva, îmi pare rău să-l în sa slatină. Eu trimis să-l iau în sa s-satina, eu i-am dus-a. Iar i plece tare, și de ei se ridică, ei pe am să-l facă cu tare. Măieți o parte au fugit, omnici ăsta să plăcut pisea, plăcut vații, prin pădurii. Nu au vrut să ducă noi. Și-o rămâne, că aia mai spasă nu. O murit Valerian Țăluresc, a luat de nedaviatul, am unui curând, tot de acolo călugărit. Acolo am avut oameni mari, acolo care sunt călugărit și Astăzi mai e nădejde de monahii bune, de monachismul bun. Fărinte o fost decretul și am înșelă. O pe ce zici mii de căluguri și căluguri de din mănăstiri Și așa am așa e fost duhovnic bună, eu scos cu zântul lume. De ce e atâta lefse de duhovnic? O mine la Valea Neagră, n-am duhomi; O mine la Lefsa, n-am duhomi; O mine la Dăjăuz, n-am duhomi; de la Torturșanu, n-am duhomi; O mine la Băgure, n-am duhomi; O la n de unii, ni s-au făcut părinții mare, zic, începeați în care, noi venim cu astfel, băi, care, nu! Să ieși cu dânsul, și, -i, și, -i, și -i, nu vin la mărturisări, ca al de vine. Ah, da, da, da, da, da, da, Am de mărturisări până în seara, au mai mult de 100 la mărturisări. Oh. Eu am început studiei da. că s-au pus molit la da. vinerea, tot soborul sunt mărturisări. Dar un călugării așa de trezii, să ca si te casie antarade pe pământ, de la pământ are mult de în pământ. A săvits plan mai mare decât, A fost cu mitropolitul de E, da. Dire... a fost pe pământuri. Da, da, da, da, Cu ia, în ia, în ia, în ia, cu ia. Cin cin dracu. A săi casa mai să treasem tot la timp. E la Serbiu. La Sibiu, la Sibiu. Stați, stați să pe jos. Mai stați Dacă vă dau drumul acolo, el am fost de vădură ca în loc la Paia, în ar o doi iepi pe o la ca să iau și Deftimie, Am șapte care se mai aici. omul am ce-l cata mă nu ce Și ca să dar mă iau de... Aștept, i-am văzut, pot, de mașină, mă zic în brață. m dus acolo la Am fost și ei, ne-am de acolo, metropolit. Astăzi, a acolo, în Rămân, Starea Sfintei Cruciune, unde e stat Ioan, la 1600, pe e din a de acolo, în de acolo, în ziua de acolo, în acolo, în acolo, o metropolit o să-i frumos, iar pe au apă apa, au păduri frumoase ca să facă o mănăstire din el. Unia o să-i fie mai serioși, care le place liniște mai mare. Acolo, da. Încă o să facă, dacă nu nici doi, nici femeie acolo. Ia o zâmbnă. Și mă rode, e cu copilul, mă rode în gaz. nu mai, hai cu noi, hai, la fost acolo. O da, masa la stână Și o bară au pus acolo câte bună, atât. Să ne de și apoi acolo v-a găsumit masă, v cântat acolo. A fost frumos în țelea locului, la păiană lui Ioan acolo. m vorba de educația, că și-a făcut de boli și acolo. Sunteți acolo singur, pusnic? Ia vestea mai din da. Nici pusnic, nici filiește astra. Da, da. Da, da. prea sânțit, au fost pusnici mă, dar se când i-o da. Ca e. să știți, în 936 s-au prezentat aici evoate Fui Ioagră, directorul Stântului Stântului și ne-au spus la masă. Ce se întâmplat? Patru preuni în Rusia o trecu Nistru în luna lui Noiembră îmbăcat cu hainele, cu o cutie în cap la unul și o treca la santinerile noastre, știi că Batarabia era noastră, noastră era pe Marul Haine că mori, e fric, eu tot să la piciet, Eu de-aia, acolo avea actele în cutie aceea în cap. Și o trăiește, rage și au spus și în ruce, și prigoare era atunci. Hai de mine, fide. am văzut 150.000 de călugări împușcați, 30.000 de preuri, 300 de epicuri, 70.000 de metropoli, tot în zi, iar făneala m-a, asta i-a de mai. Și atâta pregoan au fost zei de mii, mănătite și Stalin, Dar ne-au făcut teologia cu o păi, la Odetea, era mare teolog. Din biserică și cel mai mare pregănitor, Da, acesta mai care a fost cel mai mare teolog la noi din istorie, ca păier de să ne Popescu. Popescu. Popescu. El a scris că de e de la Nero la Stalin. Uh -huh. Când omnielu arestați, ne-a dat eu ache. Și vei mari prigoan acum, în ruze, cum au fost din la pe până la cota de Germania, Că atâta luni am puscat, omorât, au făcut. Și atunci ce au făcut stiliști cu stilul? Deci, aceștia, nebuniști, ca se începe la calendar. să te duc la la brustă. Că nu mai ca Anastasia! L-au adus ceva și viermenții, și cruci, și ecuanții, să facă revoluții ca să de si ei vasarat. Pe ceva George J. Ungur, care s-a de ministrul din l-au de la redașa, că de-aia în biserică. Dar au pe un altul, pe Și când au găsit a noastră, l-au adus din medie de din la șenă, uzei, eu pus la bolu, a drăba, ești pe vei, pe vei, pe cu creovatele. Și s-au pus ca o jumătate ceva adică, mediu de armată. trei dar e de-aia că ești pe 20, 3 deci? a de mai ani. Deci, la stat, că eu o vadă cu a, -a orajul, prin călugă. Și atunci și-au făcut este și au fugit din pădure și -a... Poliția, căutându-i pe o dată, nu-i pus nici vești sărați. Vă zic că s-au eu am apucat 50 de putnici aici, pot să-i pe nume. Și își domnul, eu n-am niciodată pentru că ne ai dat noi. În te-am minte să de, de 20, cu tare, Nu. Și eu am pe mult salari. Parcă-i văd că nu au adus 3 putnici, tocmai de la părăul dracului, așa zice părăul, nu vii la văzut bău, dar iarna pe zapadă de unul Timotei a avea o bagă până aici, de la Procum, unul Nicone unu și unul Nicone, Timotei și unul acesta cu celălalt, Agape. Eu a adus discurs că să pe veche și de când lumea n-o pe veche era acolo, discursa era și de Iana eu a adus și eu a vădut un șel de putul, unul așa l au murit rău și mulți o scotem pe pânză. din nou, ea era să avea actii la carul întâi să-i iei în toate pânzele statului. Mă întrebat cum mă simt cu ei de pe acolo. Mă ia bani. Ai văzut apostaterea de. Nu știu numai 30 de ani, n-ai făcut nimic. Știa apostaterea de rău, așa era pe fată, ca varușală. Zece ușenițe erau la dată, am căutat cu ochi, cu cojoate, cu cizuri, bărbați, cu tocforele mână. Când am ajuns, păi ce de dută cu bă, ce se cu el, păi ce aduce nu te uita la una, nu mă rugășirea. Era una de la agape Vecă, Magdalena, avea 87 de, de ani și avea 200 și mai și comanda ei în pustie. De un, când m-am văzut o acolo, avea-o în bordea așa, două, două, două, prăpastă, e mare, numai, umed, cu numai, Magdalena, așa, m. cu stare. era a leacurile, era Cleomida, este amnantie. Dacă îl iar era din Masarabia, unde făcuta făcut anumite, la, la ciurul tocării. Ce le iuți, mi se că a trecut comanda noastră. Acolo am apucat, era un bord să un pudnic, unul de strada, nu o doză, din stat Asta și stradă nu a Și mai la vară era șase pudnici. L-a Păia, la păreau alb, am apucat trei frati, spune-i, Pablu, Galacteon și Venamin. Ei, ei, știu și altirea pe generul, mă ducem cu de pe acolo. până în Galacteon măi, te o eu ca de la că n-am vrut pe acolo. E stare de la oi, săra, Galacteon. Am ah, mi spus, zicea, era unul genat de lucru cu al coroi, i nu. O la stânga, la codiță, Tu m E totul de acolo, s-a luat acolo 15 Și avem peste 80 ani. Acolo m-am îngropat. acolo m-am gropat, am tărit. Apoi eu, când m-am luat noi cu ei, noi în monturi, eu simt că, că am grăbit, de npc toate. Am găsit unul, acolo l a luat secum. Tu mai la 100-a logriște din coaste, din gile, pe zi acolo, la fazerea, către removirea glodului mare. Când, când am jucat cu oile la noi, așa să uite oile aici și câinii nu vorbeau. Dar nu vorbeau. Și tu ai că meri în cuile, nu mă zăargă să-l moști. Uite așa, pe o șoaptă. A venit la mănăstiri, era econom, păi de la Reunione. Păi de, a opus de că a am găsit mort. Băi, cu ce l-am unit păi înceria, aflat hai! l de vale, cum să de frumos? Și ne a sub secu atunci. Ne luau la vii la nu am seco, că Când l-am întrat o tare, dar o între autonomă. Am scos am că era și tot în secolul, și-a M-am Minister și-a m-a ce mântuitul teofil și-a dat, ne-a aderit-o și a dat ne a de și ne zot de mitropor, asta... este o Mesedec Dumitriu. Băi, să scoate dreptul, Rusei Văzărie, că îi ținește pământul nostru în din secolul. Și-a Să o da, și pomoș și toată. Dar vreau să vă spun pe atunci cât că era. Acum, în tot anul trecut, la Mondirii Comori, tot... au întâlnit doi puțnici. acum acum, Bătrâni, Unul era puțin, unul bătrân. Și întrebat. I-a da, la o lucrare cu pătru. Păi, unii stați, unii vin la Dumnezeu în Păi, de, aveți și vă dreabul, cum vin la Dneze, nu mai put să la munti comori, știți vine unii comori, de la Audea, când o ieșit pe buhane, acolo vine mânturi comori, că când era, în văirea o odluct 1100 de ani aici, avare, slavii, de gol, de tată, munții era leagănul, poporul român, aia ca și acolo ungă, par comori, că dătea atul. Că a întrebat de ce se Comor, că o găsită acolo Comor, ascuns, că este, cu unul la noi. Am putut să fac cărămizi aici. Deci, oameni de România. Voi păi merge am, am făcut 70 de mine că nici am făcut cu caz de geric, care am mi soțesc. Și când de dăm de o sabe, Cu două, trei, de 2 trei, metri de nu trei, la trei, trei, trei, la trei, trei, pământ Că i-am nevoie câte o tipul, da? Și a în acolo, a -o la muzeu. Da. Deci, aici am găsit puț, deci, mult. Și așa, l-au la urmă, Nu urmă, la urmă, la urmă, că la urmă, la urmă, la urmă, la urmă, la a la urmă, la Da, nu urmă, la urmă, nu urmă, la urmă, la că nu urmă, la Atât la urmă, la urmă, la la și cu metale rămâne, ramanerea? Eee, cand a am apucat de pe țara acum care sunt totdeauna așa, eu pe unde am stat, atâta o știu de mine, un singur păzurare, el nu un rog de avicatoare, dată pe luni. să să nu, îl descoperi, m dobra dându că mea era dată la toate podul de din Bocovina. Că am despărut din fata de la om, mănătit. Era masa, ne-am dat pe iminență. Eu numărul am ca toată lumea să am un apid. Mă auzic, o stăjă, m o zic, usteri, un burete, Acolo am scris căldia de care am un Eu când m-am dus în pădure, ne-am Într-o noapte, pe el, la nu i Eu nu luat mai bune și eu le biserica mea. cu și metropolit. Se biserica mea. Fiindcă sunt Păi, Cunoscut din niște nere, centralitatea asta. Iată, e. Băi, băi, mai capă 9, 6, nu, n-am mai avut timp și mai vin în casă. Ia uite, vedeți, Aici e biserica mea. Când ai voie într de cât, în partea inimii aici. Așa uite. Când au mă omoare o diavolul, ci de rabi. N-a văzut într-o noapte în Fotul Crăciun. Că eram cuie într-un brad în fundul bărbiei. Că n-am văzut. Era la mediul nostru și să început să cu numerea pământul. <gântări> <gântări> și, băi, cu tremule. Că n ajutat în față. Așa, la Vodeniu, nu am făcut maxim în cu și Patru îi dau ușor. 4 metri, 4, 2 fusia acolo și 2 aici. Și fix. Nu era acolo, s-a dus carton. Au fost de brad, o curată toare cu și a pus pe el, și au pus pământ de 2-3 metri. Și după așa a pus pe mânt, am pus pământul de brad, frundul frund, de tot felul, și, și, -o, și -o, am amanat brad mânului. Și a făcut-o numai atât, îmbracată cu muși verde, știți ce de pe strânge? acolo era de strângele, cu muși. Și a făcut-o jumătate de pentru că intram în genunchi. Și de litaj, în fundul Bordei, acolo, eu când ne duc, sunt tăi, eu, maica, nu știu, eu mai cand nu era acolo. Când nu mi-era Eu aștept ca să am scârbim. Când am cu așa, eu când am zice, uza, o, o, o, o, o mașină de alamă, cum n-am mai văzut, cu, cu mii de rost, numai și cum ne deasupra ei, când m a uitat, ai văzut cum foarte o fel de vulpidicea, ucea numătat de negru și alb, era drept în mediul nuntă, și așa auzut, și cât aici, cu tremura pământul. Eu am prins bradul unde era Sfintele în brață, și-a în taim, nu i-a răspuns. Doamne Iisus nu mă a luat, că sunt o de al corta noi, cine are Sfintele cu el, are pe Hristos zil, propul sângelor. Și atunci s-a început să da înapă, era o plăpa astea acolo și era un părău cu apă limbi de, de o năduce mare și nu s-au dus pe în apă. s-au dat pe Că S-au dat așa o huiditare, ne-au uitut rece până ora 1. Asta acolo era Vazul Negrilești, era Vazul Negrilești în sus. Ne-au spus, am omit doi părău, au găsut bordeii mei, unul doră, mie, unu Crăciun și unul pop. Păi să-l facem nou, nou, părinte, din de asta. Să-l facem tot, numai să a vezi la Sfință, măi, nu mai poți. Da, te ce în cea de drum de până la muntele vărării. cu Vardei de-aici, al munte. piața de până acolo e Dumnezeu, de acolo când da, la kilometri și faci la și să Da, frumos! Da, mă uite, mă iată-l biserica mea, fiindcă-i da. O vedeți? Asta-i căutată lui din nicipaliza duce la Ierusalim. În înviererea mândoi 2 și în vremea sunt de griu, vița de mii. Ia orice lecță. Ia orice lecță. Ia orice nu Dumnezeu să-l de țară. Ia mai pentru pasat. Ia să mă duc să Ia tot mai pentru pasat. Ia tot mai pentru pasat. Ia mai pentru pasat. Ia Ia tot mai pentru Ia Si Mitropolitov, văd. Aici au stau prea curat, litania 9, așa atâta. Aici sunt Sfintele. Sfintele, da? Iok, da, asta e pentru dacă Eu sunt într-o cruci sus acolo, afară. Da, da, E de aici sunt mine, sunt Da. Atunci să rămâneți, să rămâneți la E văd că ducem pe Da, da, da, -a. La... da. Iar da, ne ne faceți și nu. O, o, a, aveți molitva? Nu, stau, da. Stau la vală, da, da, da. Da, da. Părintele pot să facă molitale, da? Da, da, da. Părintele pot să facă molitale, da? Da, da. Să ne Nu, da, da. da, da. mai Da, da, da. Părintele, nu de. Tot da, mă face. Spăi, nici nu găcio. Da, da, da. Dacă mă da. da. da, da, da. Eu tot acum ies, tot acum ies. Totul acesta nu-l citez. Îl dau Dumnezeu, nu-l de unde au fost lucrurile să-mi vezi. Vezi, eu am am fost impresia, am de